Oihartzun irratian, mundu ariso nazioarteko aditu den txente rekondoren eskutik. Tide ba, osteguna dugu eta osteguna egiten oi dugun bezalaxiek, aurkon ere, ba, mundu ari zo, saioan. Ah, nazi aditua, eh, txente rekondo, kaixo, egunon? Bai, egunon. Bueno, mikrofonarekin arazo txiki batzuk ditugu eta agian pixka bat mozten da, baino. Bueno, eh, hazi kogea eh, obamatik estatu batuetatik. Izan ere, hor kristun eh, polemika dago, erreforma fiskala dela medio eta azkar ba, joan berdute. Bai, Azkar Juanber dutela, bueno, e, leize zulo fiskal aurrean daude, e, bate urtarreia batetik aurrera, gauzak ez baldin badia konpontzen, ba, egongo dira, tirabirak oso importanteak, eta horregatik, hainbeste e, presa momentu honetan, ba, akordio bat lortzeko. Ia, iturri guztiek ematen dutela, ba, esinezkoa izango dala hori lortzea, republikano eta demokrataren jarrerak oso zaurrun daude momentu honetan. E, Baina, bai, beinbeineko paktu batea gai diren lortzeko. Ez? Antzeko, gertatu zan, oa indela ja urte eta piko, bimila eta hamaikagarren urtean, han ere, ba, holako egoera batean kokatu ginen estatu batetako errealitate politikoa, eta orduan abustu hortan, bai, demokratak eta bai, republikanoak gai izan ziren, ba, hori ez, ba, beinbeineko eta zumbatean, ba, akordatzea zerbait. Ez momentu honetan, bueno, esan beharra dago, Ee, Obamaren jarrera ba pres dagola, ea edo nola murrizketak egiteko, denok dakigu murrizketa hitzai entzuten dugunean ba, gure inguruan entzuten dugun bezala, ba, normalean ba, gaur egungo servizu sozialei begira eta zerbitzu publikoi begira ebideratuta dagola hau da murrizketak e, ba, osasun gintzan, mailan e, maian, e, pentsioetan, eta barreta bar eta hori pixkat em, txukuntzeko, edo gartzen bitzeko, Obamak proposatzen dula ere ba, impostu edo tasak e, altuagoa jarri, ba, gaurregu e, geien kobratzen dutenei, ez, aberatzei. E, Republikanuek esaten dutela, ba, murrizketak bai, baino ez, impostu berririk, ez? Eta e, gaineran, bitxia da, republikanoren jarrera, zeren e, murrizketak bultzatzen dutunean jartzen duten marra gorri bat, eta hoi ezin dala pasa, eta da, ezin direla aplikatu e, murrizketak defentsa sistema osotasunean. Eta Obama horrekin ere jolasten ari edala, ez da, Dure, bale, ba, murrizketak balin bau daude, denentzat, ez? Ta ikusten dala, ba, bueno, gauzak nahiko nahiko komplexuak, eta hemen e, ez bada ematen inungo akordiorik ba, segurazki gauzak okertuko dira, baino egun batetik bestera, ez? Alde batetik ikusiko dala, nola, estatu batuetako iritar askok eta askok ba, impostu gehiok e, orrainduko dutela, ez bakarrik gehiena e, irabazten dituztenak, e, klase mediako jende asko eta asko ere e, orraindu behar dula, E, parentesiz tartean esan beharra dago, e, klase ertain hori, estatu batetan, hemengo klase arrunta bezala dala, ez e, klase potente bat. Eta horrekin e, batera, bueno, esan duguna, es, murrizketak bai pentagonen aldean, e, langabezean ere, eieret ba, laguntzak e, jetxiko dira, e, pentsionistak galduko dituzte, ba laguntza e, osasun gintzan eta beste programa sozialek ere, ez? Eta honekin bat egongo da i kontrazio bat ekonomia beruntze torriko dala eta langabeziaren e, tasa ba asko saltu izango da la momentu honetan 107,7 e, guru baldin badago estatutako bateotan, ba, batzuek esaten dute agian 10rara pasako dala, ez? Eta e, e, ni uste munduan gehiengorre okupatzen e, e, gaituena momentu honetan, ez da inbeste estatutako etako Legoera, konkretu hori, baizik eta ondorioak ez, eh? olako kontrakzioa, olako de desacelerazioa, ba, i ondorioak izango ditu ere beste ekonomian, e, efekto dominó bat emango dala, eta ikusitan nola gauden momentu honetan, Europan bertan, ba, segurazki ondorioak oso larriak izango dira ere guretzat. Hmm, bueno, bueno, suposatzen dut, konponduko dut. Asuntu bat, no? Bueno, ni uste, behinbeinukotasun batera llegatuko direla, baina hori partxe besterik ez da eta partxerekin ere emaitzakan daude, partxe maten denian ere, ba, incertidumbre eta e, inversoreak ere galtzen dute haien konfiantza, eta, bueno, horrek ere baldintzatzen du e, ekonomia, eta esan da, ez? Ba, estatu ekonomia ondorioak nun nahi. Mm -hmm. Bueno, gaiz, alatuko dugu, sire era joko dugu, izan ere, bueno, ba, badirudik baxar elasaren gobernua, ba, zibilak bombardatzen, hasi dela. Bueno, Holla esaten dutete hori e, da ez, komunikabide batzuek ez dute gauza bere esaten kontrakoa denian segia daholako ba, egoera batean guuda baten aurrean kokatzen garenean olako gauzakan ba, daudeez. Ho bitxia da nik hedakurri nuen titular batzuk esan ez es, ba, bueno, eh, berre on da piko pertsona hilzirela eh, okindegi batean hombre okindegia oso handia izan beharzala hainbeste jendea barruan egoteko ez. baina bueno, eh, olako gauzakenduta egia da zidiaren egoera gerouta kaskarragoa da ara matzagoia bi urte gatazka honekin ez dagola inungo aukerarik epe laburrean ba konpontzeko eta ini uste iaia gehienek bat egiten dute azterketa batekin Hau da gero eta behanduago anfrontatu ba konponbide e, doitzen bat segurazki gauzak gero eta aukerragoa izango dira etorkizunean ez eta hemen ikusten dela nola ba bueno e, siriako gobernuak eta bere aparatu militar eta politikoa oain ...indik ere kapazitatea militarrak izugarria dauka... ...gai izan dela baiudan... ...eta bainazken e, jabetetan... Ba, ...handeitzen duten e, guda relampa... ...o esela ba, erasotzeko errebeldeei ...errebeldeen barnean... ...bat irabirak egon dira oain sortu da eta nazioarteko komunitatearen txaloarekin, ba, erakunde aman komun bat oso potentea, bainoan dago koska bataz, eta da, e, alnusrat frentea e, jihadistak direnak, momentu honetan talde terrorista bezala dago kokatu estatu batuetako zerrenda beltza famatu hortan, eta horrek ba, jartzen du oztopoak ba, oposizio osoa bate egiteko. Ni usteet gaur egun oposizio komatxotartean ofizialaren aldetik kinoak ematen ari dute ba alnurralekoko militanteak oso beharrezkoak direla, ba gaur egungo horeka e, apurtzeko eta haiek irabasteko, baino ez dakigu hori ba gai izango dira, bai estatu batuetan eta bai golkoko beste monarkian onartzeko, esik kontutan hartu behar degula, holako talde islamistaile jadistak ba e, e, epelaburrean igual lagungarriak dira, baina historiak esaten digu gero epe ertainetan ba, batzutan nahiko arrisku txuak bihurtzen direla. Eta nik esan nuke menba, bueno... E, argazki nahiko bitxia, salde eh? batetik daude ba, anai musulmanak e, pixu gero eta undiagoa irabazten bai Sirian eta bai beste e, zonaldeetan e, ikusten dala horrek e, jartzen du oso adibidez jordaniako erregeari jakindasen olako egoera mantentzen du anai musulmanak jordaniaren barnean e, gero daukagu golkoko, persi, golkoko persiko e, zea, e, monarkiak oso urduri ikusita ere anai musulmanearen babes erri ikusten dela kurdistan ba, pilpilean, bai sirian baino baita ere momentu honetan iparraldean, turkipean dagoen e, kurdistan zati hori, eta gero hemen ere badagola beste kalte kolaterala, eta da e, denodakigu estatu batuetako eta beren aliatuaren presentzia bai armarekin eta baitare asesoria militarrarekin, baino eraberean ere, ezin dugu aztu e, e, Moskutik ere erregimenari e, laguntza llegatu zaio, ez? E, laguntza bai militarra aldetik, eta adibidez, e, badagola hola anekdota bat, eta esaten dutela ikusita natoren despliegea Turkian, ba, patriot misiliarekin ba, gian e, errusoek egin dute antzekoa haien misil izkandarrekin ez bere, ematen dula ba, e, zea, e, egongo direla aurrez aurre patriot patriotak eta Iskanderrak ez. Eta horrek ere oso oso bitxia da eta eta adi, ez. Hemen ni irtenbide bakarra dala momentu honetan bilatzea, ba, akordio edo behintzat eh, aukera bat, ba, aktore guztiak mai baten inguruan eseritzeko, baino baldintza batekin Siriatik ez baldin badateratzen irtenbidea, eh, ez dago ezer eginik, behintzat hemen eh, topatuko dugu beste estenatoki bat irakeko kasuan bezala, Aukganistanengoko kasu bezala. Berez, eh, Siriatik atera behar berdala, Siriagon behar berdala mai orentan siriako aktore guztiekin eta gero bai noski bai, inguruko edo zonaldeko aktoreak eta baita ere segurazki ba nazio batuek taktako bai, aktore batzuk ez, bazuek esaten dute ba E, segurtasun Konseiluko kideak egoten badira horrek ba, ematen dioere bultzada da polita. Baina esaten duan errepide bat pau e, ez baldin bada egiten Sirdian e, gauzak gero eta aukerragoak egongo dira gero eta saigua olako krisis batetik ateratzea eta ba, bueno, e, denbora luzatzen baldin badere ondorio suksenak ango populazio zibilarentzat. <hazio> Bueno, e, bestalde e, Israelek badirudi kolonia gehiago iten na dela, ez zitzaion bateri gustatu nazio batuen erakundearen erabakia. Hori da, eta estatu batuen jarrera ere hemen, ba, berriro ere, kolokan ez, bere aliatu preziatuena zonalde horretan irraeldala, eta horren truke ba, gai dala honartzeko ba, irraelgo jarrera guztiak. Eta ka, jarrera oien guztien artean, ba, zuk aipatutakoa, ez nazioarteko komunitateak edo nazioartetik haiegatzen direneen berriak, eta ez bazai guztatzen haien ba, politika da eraso, eraso bortitza, e, kusi duguna aurrekoan, ez gazaren kontrako eraso militarra, baino baitare eraso koloniala, ez? Bera hitza bera koloniak, eh, osatzen ari direla, ez bakarria Cisjordania, hau da, bantustan bat eh, bihurtu dala momentu honetan Cisjordania, zagutzen badegu pizkatango eh, realitatea, ba Palestinarrak hiri eh, batetik bestera joateko iaia ezin eh, dute eh, libre doaske joan kontrol pilla dituzte, seren kolonian gaieska daude eta horrekin batera zen berdagola eh, kolonialismoa ez da bakarrik aplikatzen Cisjordania, eh, eh, aplikatzen ari da ere eh, Jerusalenen, ez? eta, bueno, Jerusalenengo e, errealitatea, gero eta gordina gordinada ba, populazio arabia rentzat, ez? Eta e, hori dana, haztu ba, gabe gainera, ba, momentu honetan e, kolonia guztiauek ilegalak dira, e, nazio batuek aspalditik esan zuen bezala, e, olako despliegea ba, nazioarteko legaldiaren kontradijoala, baina, ba, bueno, naiz eta hola ikusita, Israel babaki bere... Eh, kapazitadea ba, blokeatzeko de facto edoze e, baldintza eta edozein presioi kanpotik ailegatzen denean. ez? Eta horrekin batera baipatutakoa, ez? E, oain arte, e, sinatutakoa akordioak, e, bai, Israel eta palestinaren artean, baino baita ere palestinar e, talde dezberdien artean ba seguraski baldintzatzen du gaur egungo egoera, astu gabe baurrengo jabetetan, Israel enbertan hauteskundeak hautezko izango ditugula eta horrekin ere seguraski olako mugimenduak lotura zuzenak izango dituzte. bueno Beste hauteskunde batzuk ebatuko ditugu, kasunetan italiakoak hor eh, badirudi di Berlusconiren helburua eh, ez dela bete? Bai, bai, niozte toa indik ere maniobrak ematen ari direla ez, eh? zeren, bueno, eh, alde batetik bai lortu dula desaktibatzea eh, zentralidade mediatiko bat hau da, momentu honetan eh, Berlusconi eh, bere asalpenak egin baino lehen eskalizatzen eh, es esker aldeko edo esker tiarko matxot artean, e, biltzen ziren taldeak, ba, bueno, e, emaitzako zoonak lortzekotan zeuden. Ikusi dugu, berluskon niren mugimenduarekin mediatikoki desagertu direla e, estenatik, ez? Eta oain ematen dula, ba, tetatet -tet bihurtu dala, e, monti eta, eta berluskon iren artean, ez? Bitxia da ere, montire e, demokraziaren sentidu hori, ez? Bera pres dagola lehen ministro izateko behin eta bere baldintzak bete baldin badirera, eta naiz eta bere burua ez aurkeztu hauteskundetan, ez. Hau da, beri, be, bera holatzen du a kaballu ganador bezala eta baita ere, ba ekartzen digu ba teknografia berri honen irizpide nagusiak, ez. Hemen importantea ez da urnak urnak dira haientzat ba betetzeko minimo bat, baina hori eginez gero benetasko erabakiak ez dira hartzen urnatik ateratako emaitzarekin, baizik eta bueno, hori, ez, teknografiatik edo e, elite desberdien inguruko akordioak egiten direnean. Nere txatoria iruzur zehatzadala, Monti Baldin badauka e, bere programa propio bai ekonomikoki eta bai politikoki ba, bueno, izan behar dala gai, bere burua urkesteko. Gero esango digute, ba, bai, berlusko niren poterea izugarria dala komunikabide e, eskutik, baino hori ere egin behar degula gure galdera. Ez? Nola llegatu gara Italia honetan olako egoera batera. Eta han ere, niozte, eh, ba, bueno, bat baino gehiago, asko esan behar dula, nahiz eta momentu honetan isilisilik egon. Eta, bueno, ikusiko dugu, haindik denbora dago, otxaiara e, badaudela. Otsaia haiegatu arte badaudela, aste batzuk, eta segurazki egun hauetan ikusiko itugu olako mugimendu mediatikoak, baina hasieran aipatu duan bezela eta konturatzen baldin bagara momentu honetan garaibatean, eta hoindela ba, iru bat azte e, favorituak sirenak, e, zentro eskerra alderdi e, koalizio hori, ba momentu honetan e, ekuaziotik desagertu direla, eta hori ere, ni uste dut maniobra oso oso importantea, eta oso ona izan dela e, berluskoneen eskutik. Egipto del eh... Or, eh... Bueno, constitució kontuak, baino mm, oposizioak dio manipulatuak izan direla da, e, datu oiek. Ba, inoztede da pataleta bat. Arge dago momentu honetan eta aspalditik denok dakigu e Egiptoren barnean e e momentu honetan talde politiko indartsuena eta antolatuena ba, anai musulmanak izan direla. Ez? Mubararek pean egon dira errepresio izugarria jasotzen, baino gero gai izan ziren haiek sareak eta haien mugimendua, ba, politikoki asko esan gabe, ba, espada ere, ba, osatzeko asareak laguntzaileak eta alderri bera, ez? Eta guaini emaitzak hemen daude, ez? E, egia da, parte hartze, ez da izan oso hundia, baino aldeko botuak ere oso importanteak izan dira, ez? Ia, euneko irurogeita, zeia, ia, ia, irubototik bi baieskoa, eman dute, berez, oso saia da esatea eta komentatzea, ba, hori, ez, putxera zo batego, bala. E, ni uste gainera hemen berri ere oposis Sia ez da izan gaii e, ba, aurpeia eman komun bat e, aurkesteko e, tirabidak egon ziren e, referenduren alde edointzaat parte hartzeko alde zeuden eta boikotatzeko e, pre artean. artean.ez ta horrek alirazzten digu momentu honetan Egiptoren zena Tokio honetan ba aktore eta interes asko eta asko daude, ikusten degula nola bateko irautzaileak ba momentu honetan haien indarra iaia desagertu indala, ez bai Elkairo eta Alejandriaritik kenduta beste Egiptoko errealitatea, eh, ba ez dula ematen momentu honetan ba beste endula olako jarrerarik, ez eta horren aurrean ba ikusten dugu nahi musulmanak ba bai kuadroak oso disiplinatuak, baina era berean ere eh, puntu bateraino daude jolazten eh, ...mantxotasun batekin. Nah, Hau da, haiek balakite, oa ere zauri asko daudela irikiak, ez bakarrik eh, oposizioei begira, baita ere garaibateko erregimenen eh, aldeko indarrai begira, ez? Eta horregatik haien mugimenduak eh, mantxoak dira, eta jakindare momentu honetan, eta horregi haia analista guztiek batek, batek itendute, esan ez, ba bueno, segurazki lortu gute laia ja, estatu batuetako babesa, ez horrek ere, segurazki urrengo hilabetetan, ba, markatuko du agenda eta emango dio, kriston bultzakada, anai musulmanaren ba, egidoiari. Eta horregatik Horren aurrean ba aipatutakoak, eh, oposizioa oso oso banatuta dago, eh ikusten dela ere garai bateko E, erregimenen aldeko indarrak ba, mugitzen ari direla, ez duten nahi haie ba, prebendan galdu, baino galdu duten eustez aliatu oso importantea, ez militarrak ere e, konturatu direla, gauza aldatzen ari direla eta ematen dula ba, hauek ere prestizan, e, o, lortu dute zerbait, e, lortu e, adostea anai musulmanekin, berez e, esaten duguna, ez, aktore politiko asko, interes asko, eta momentu honetan galtzaile nagusiak niretzat opozizio ofizial Eta, gero, eh, no la... Mm, eh. Izterrera egongo den, ere, baute eskundeak, parlamentu berria osatzeko, ba, ba daudela hortik zurrumurrak esan ez, opozizio guztia batekin ez gero, agian gai izango direla, ba, islamizteren poderioa baldintzatzea, ez? Baina horrekin batera esan behar degula, ez, zenolako olako etorkizuna izango du, paktu, edo paktua opozizioen artean, kokatzen baldin badegu, zerrenda berean, ba, bateko irautzaileak, menetasko aldaketa eta... E, eskairak sozialak egiten dituztenak, alba, e, e, liberalarekin, ez? liberalak denordakigu, ba, mediatikoki, mendebaldean baldean, kristonarrakazta haukate, baina gero Egipton bertan ez dauketela, apenas babesik ez, eta hori da, benetazko defizita, defizit oso-ososakona, eta, ba, bueno, kosta egin gozaie olako aktorei, baurregiteko, ba, gaur egun behintzat, ana e, hi musulmanai. Uhum. Bueno eta amaitzeko Atskara eskartxente e, bueno, mm, Zentroafrikara Joko dugu Izan ere Frantzia alerta egoeran e, Jarri dute Bai berriro ere la francafoni ikututa Zentroafrikako errepublikan ba, Ikusten dala matxinoak e, Gero eta indar gehiago daukaten Ikusten dala ere e, e, ondorioak ez direla Izan gobakarrik e, Estatu horrei begira Andago txaz historikoki interesaskokin Izan ditu e, txadeko buruzagiek E, ango e, estatuan eta bueno, e, egia da e, orokorki ezin dugu astu ere, ba hemen ere faktore eta aktore askok eta asko topatzen degula, esalde batetik inestabilitatea historikoa izan dela, armak ilegalak asko eta asko, nun nahi, esango nukeni, e, baita ere ezin dugu haztu aberastasuna bai, basoetan, baino baita ere E, rekurso mineral asko eta asko ditu momentu honetan e, zonalde hortan, baita ere egin arteko tirabirak historikoak, baita ere txirotasuna, e, ikusten dala e, ondoko estatuaren e, talde armatuaren presentzia, dibidezu gandako e, Lord's Resistance Army, eta horrekin batera banazioarteko komunitatea, ez momentu honetan. E, Franziak nahi baldin badu, berrezkuratu bere presentzia eta bere nagusitasuna ba horretan ba, ikusten dela argi eta garbi ba txadeko e, egoera garaik batean baina momentu honetan eh sentrafikago errepulika honetan ba, bueno, e, gauzak ez datos ba, haiek espero zuten bezala. eta ikusten begula es ba beren bajada ere erasotua izan dala bere ez, edozein matxinoa beti izango du estatu frantziarrak bere ikus miran eta horrek ere baldintzatuko du segurazki e, ba, alde batean edo bestean kokatzen baldin badira indargeio. Ba, txente rekondo nazioarteko aditua mila, mila esker beste astebetez gurean izategatik, eta urte berrion. Berdin zuen zat, ondo ibili. Oihartzun irratian, mundu ariso nazioarteko aditu den txente rekondoren eskutik.